«Він лежить у заспі. Щойно я перечитав цей останній абзац іще раз. І хоч тим, що написано, я лишився і невдоволений, одначе мушу визнати. Все ж таки це «Оскарове перо». Адже йому пощастило дати коротке узагальнення подій, що, правда, місцями узагальнення аж надто коротке – а місцями він навіть дещо свідомо перебільшив, а той перебрехав. Одначе я хотів би триматися правди, завдати Оскаровому перу удару в спину і сказати тут, що по-перше, остання гра Яна, яку він, на жаль, не зміг завершити і виграти, була зовсім не гранд, а бубна без двох валетів. Що по-друге, Оскар, виходячи зі сховища листів, прихопив із собою не тільки нового барабана, а й старого, того пом'ято, який разом із конвертами та мертвим чоловіком без підтяжок випав з билизняного коша. Крім того, не завадить додати і ось що. Скоро ж ми з Яном вийшли зі сховища, поза як ополченці підганяли нас криками «Виходьте!» та військовими ліхтариками і карабінами, Оскар, шукаючи захисту, втерся між двох по-дядьківському добродушних на вигляд ополченців, скривився, Буцімто жалібно плаче і почав тицяти пальцем на Яна, свого батька, так, мов би, чомусь його звинувачував. Отож, після цього бідолаха в очах ополченця відразу став лиходієм, що затяг невинне хлоп'я до польської пошти з властивою полякам жорстокістю підставив під кулі від свого юдин гавчинку. Оскар сподівався вигоди. І для ціленького, і для понівеченого барабана. І у своїх розрахунках він, як виявилося, не помилився. Ополченці копали яна ногами в спину, штурхали прикладами. Зате мені лишили обидва барабани. Один з ополченців, уже літній чоловік зі скорботними зморшками батька родини навколо носа і рота, поплескав мене по щоках, а ще один білявий парубок з очима, який всякчас усміхались і через це були вузькі глибоко сховані, навіть взяв мене на руки. І це дуже зворушило Оскара. Тепер, коли мені часом стає соромно за той негідний вчинок, я знов і знов кажу собі – але ж Ян однаково нічого не помітив. В голові в нього були самі карти. Він і згодом не думав ні про що інше, крім карт. Відвернути його увагу від карт і скату не могло нічого, навіть найкумедніше, а то й просто сатанинські вигадки ополченців. Одне слово, Ян уже перебував у вічному царстві карткових хаток, і щасливо мешкав в одній із них, спеціально спорудженій задля такого щастя. А ми, тобто ополченці, і я, адже Оскар і себе вважав ополченцем, ще стояли серед цегляних стін, накахляні підлозі в коридорі, під стелею з гіпсовими карнизами, які повчіплювалися в стіни, і... Перегородки, так судомно, що того дня можна було боятися найгіршого. Хоч би все це ліплення, зване архітектурою, під тиском тих чи тих обставин, не відмовилось триматись купи. Звичайно, це надто пізній висновок мене не виправде, та й те сказати. Я хто бачить арештування, щоразу мусить думати про знесені будівлі. Був тоді не від того, щоб і самому повірити в карткові хатки, як у єдине житло гідне людина. До цього можна додати сімейні обставини, які обтяжують мою провину. Адже на той день я був глибоко переконаний, що Ян Бронський мені не лише дядько, а і справжнісінький, а не гаданий батько. Своєрідний прогрес, який на вік віків визначив різницю між ним і мацаратом, або Мацерат був моїм батьком, або взагалі не був ніким. Отож, першим вереснем 1939 року, а я виходжу з припущення, що цього нещасливого дня і ви – Пізнали в тому щасливому Ідянові Бронському, що грав у карти мого батька, я датую другу свою велику провину. Навіть коли на душі в мене так тоскно, що хоч вовком вий, я вже не можу приховати від себе. Мій барабан? А ні, я сам, барабанщик Оскар спровадив на той світ спочатку свою бідолашну матусю а потім і Яна Бронського свого дядька і батька але в ті дні коли невідчепне почуття провини яке нізащо не прожинеш запоріг притискає мене до подушок лікарняного ліжка як і решта людей намагаюся виправдати себе тим що «Нічого не знав!» Така позиція саме входила в моду тоді. Та й досі, власне, прикрашує, мов Шапочка, не одну голову. Отож аж хитрина Оскара, який нічого не знав, цю невинну жертву польського варварства з високою температурою і збудженими нервами, доправили до міської лікарні». Повідомили Мацератові. Він ще напередодні ввечері заявив про те, що я зник, що усе ще не було певності в тому, що я його. А тих тридцять чоловіків, до яких треба ще додати Яна Бронського, з піднятими і закладеними за руками, зняли на плівку для Вогеншау і спершу відвели до школи Вікторія, що тепер стояла порожня. Потім їм дала притулок в'язниця Шістанге і нарешті на початку жовтня сипкий пісок за мурами занедбаного кладовища в Заспе, яке вже своє відслужило. Звідки про це знає Оскар? Я знаю про це від пришелепка Лео. Адже офіційно не повідомляли, звісно, про те, на якому піску, під яким муром розстріляли 31 чоловіка і в який пісок усіх їх загребли. Гедвіг Бронська спершу одержала повістку з вимогою «Звільнити помешкання на Рінгштраси». До нього мала вселитися сім'я якогось високого офіцера з Люфтваффе, поки Гедвіг зі Стефаном спаковувала речі і готувалася переїхати до Рамкаву. Вона мала там кілька гектарів землі з лісом, а також житло орендаря. Вдові надійшло повідомлення, яке її очі, що хоч і відбивало, але негодні були збагнути. Скорботу цього світу Прочитала тільки Повільно, повільно Та й з допомогою Стефана Те повідомлення чорним на білому Офіційно оголошувало її вдовою І писалося в ньому таке Канцелярія судової колегії Під головуванням Ебергарда, СВ, А, 41, 39, Сопот, 6 жовтня 1939 року. Пані Гедвіг Бронська, відповідно до інструкції, повідомляємо, що рішенням військового суду Бронського Яна за партизанські дії засуджено до смертної кари і страчено. Це Лєвський, інспектор польового суду. Отже, про тут, як бачите, жодного слівця. Це вони так подбали про Янових рідних та близьких. Не хотіли, щоб ті викидали купу грошей на догляд за такою величезною гуртовою могилою, адже на неї потрібно носити силу селену квітів, отож і догляди можливе перепоховання вони взяли на себе, розрівняли заспанський пісок і визбирали всі патронні гільзи, всі крім однієї, бо якась одна в таких випадках завжди та залишається.